Аудіокниги українською від студії Колідор. Підписуйся на канал. Подобуй відео і розповсюджуй у соціальних мережах. Української має бути більше. Тека авторів каналу. Анна Колосова. Особливий пацієнт. Читає Руслан Алексіюк. Публікується із особистого дозволу авторки. Інтерн. Сьогодні Михайло підіймався сходами лікарні і думав про те, що назви психіатричних лікарень завжди звучать парадоксально хоча лишень збігаються із назвами найближчих населених пунктів. Радісне. Так неофіційно називали це місце. Доброго ранку. Я інтерн. Представився він на рецепції. Губи адміністраторки скривилися у напівусмішці. Вона уже перебачила інтернів за своє життя. Михайло був байдужий до внутрішніх інтрих і чвар. Це відзначали його одногрупники ще в універі. Зазвичай він проходив тести оточуючих на комунікацію, був люб'язний, вічливий, але всі відзначали його відчуженість і закритість. Тому непривітний прийом на вході він проігнорував. Його шанси на безкоштовну інтернатуру у єдиній в області після проведених реформ приватній психіатричній лікарні прирівнювалися до 2%. Платно він би не потягнув. Він вступив до медичного із села. Мама, медсестра, наполягла. Але він скоро зрозумів, що насправді хоче бути москоправом, як у них вдома говорили. Він хотів практикувати як психіатр. Проте в реальності він міг обирати лише з кількох районних лікарень, де багатофункціональні інтерни виконували таку собі роль Фігаро. До приватної клініки він подав заявку майже без надії. У останній рік перед інтернатурою у них на факультеті лікувальної справи проходили профорієнтаційні семінари, на які приїздили лікарі різних профілів. Був і професор, головний лікар приватної психіатричної клініки, до якої він сьогодні приїхав. У аудиторію набилося півсотні зацікавлених студентів. Два тижні тому Михайло дізнався, що у безкоштовну програму Відібрали лише його, тому він і досі не міг прийти до тями і відчував навіть не радість, а здивування Хоча викладачі відзначали його інтелект та здібності у тих сферах, якими він цікавився Але загалом відмінником він не був, і середній бал у нього був швидше достатній, аніж високий Сьогодні перший ознайомчий день його зустрів молодий ординатор. Михайло мав багато питань, які він поки що не наважився поставити. «До голов лікаря не можна?» У погляді чергового лікаря зневаги було на градус менше, ніж у адміністраторки. Він і сам колись був інтерном. Але відповідь на запитання Михайла була написана на його обличчі. «А до Бога, не хочеш?» Цілий день він відчував, як за ним спостерігають медсестри, персонал. І з цього дня теж по шматочках складуть уявлення про нього як про професіонала. Він намагався бути люб'язним, але у деяких випадках виявляв характер. із з прибиральницею, що накричала на нього, старими пацієнтами, що посміювались над ним, і з медсестрами, що фліртували. Після обіду ординатор, йдучи з планерки, передав йому, щоб зайшов до головного перед кінцем зміни. Він тільки дізнався, що головлікар сам брав участь у відборі інтерну за безкоштовною програмою. І Михайло прочитав за сьогодні на обличчі іще однієї людини, що ненароком порушив чиюсь чітку внутрішню Ієрархію Коли Михайло увійшов Головлікар Святослав Валерійович Розмовляючи по телефону Вказав йому на крісло Одна його рука Спокійно лежала на підлокітнику Іншою він тримав ручку Яку методично крутив у пальцях Як вам перший день? Михайло кивнув головою Йому чомусь щавило горло «Невже паніка, як тоді?» Лікар налив у склянку води і простягнув йому. «Дякую», – Михайло видихнув. «День був продуктивним. Вас добре прийняли у колективі?» «Так, все добре». Він замовк. Ручка у руці лікаря крутилася немов карусель. «Юначе». Я гадаю, ви ставите питання, чому із кількох десятків більш-менш успішних в навчанні студентів у цю програму обрали вас? Я вдячний. Розмова йому не сподобалася. Ви здібний, але не блискучий. Коли головний лікар нахилився до нього через стіл, він відчув, як спітніли долоні. У анкеті ви написали що ваше хобі читати по обличчях. Знаєте, у нас із вами це спільне. Можна сказати, професія зобов'язує бути добрим фізіогномістом». Він підморгнув. «Святославе Валерійовичу, ви взяли мене через обличчя?» – випалив Михайло і відразу ж пошкодував про це. «В якомусь сенсі...» Так, серйозно відповів лікар. Зрозуміло. Йому було нічого не зрозуміло. Мені потрібна людина, від початку віддана своїй професії, але водночас людина, яка розуміє, що не все визначається правилами. І це все ви прочитали на моєму «Обличчі?» – йому важко було приховати скепсис. «Частково!» – засміявся лікар. «Я читав вашу справу!» Михайло стиснувся. Він думав, що особисті справи в наш час не особливо цікавлять роботодавців, у яких в пріоритеті тут і тепер, а не старі, вкриті пилом історії з університетських архівів. Інтерн. Три роки тому. Він не міг спати третю ніч. Він був готовий на що завгодно, аби не йти в анатомічку. Вони вже ходили туди на першому і на другому курсі. Ходили як глядачі, бачили висушених кадаврів. Але цього разу аутопсію мали робити самі студенти. Медик – це той, хто працює із тілом – і отже він має сприймати людське тіло, мертве чи живе, як щось природнє. Живе тіло з ранами, гнійниками і кров'ю, що тече з нього, його не ображало. Все це він уже бачив на практиці. Але мертве вселяло в нього якусь загрозу. І розрізання мертвої плоті, як не парадоксально, він сприймав болючіше, аніж живої. Він метався у недовгому сні і пробудився спітнілий з готовим рішенням. Він ні за що туди не піде, за будь-яку ціну. Коли ніхто не прийшов на практику з патологоанатомії, куратор групи сказився. Йому добряче дісталось від директора моргу, який із кожним роком усе неохочіше йшов на співпрацю. Морг став частіше виділяти робочі години на комерційні справи, що були пов'язані з облагородженням тіл померлих перед похованням. Для цього кілька працівників пройшли спеціальні курси, а в забезпечених людей така послуга мала добрий попит. Це були реальні гроші замість дурних балачок зі студентами. Тому години на практику державного вишу відводилися мінімально. І ось у призначену годину ці студенти не прийшли. «Що ж», – сказав директор Моргу, – «наступного разу вони потраплять сюди вже не скоро». Розлючений куратор у темних барвах описав декану майбутнє факультету, якщо нікого не покарають. Невже навіть медики тепер будуть навчатися дистанційно і приходитимуть до лікарень, знаючи про влаштування тіла лише за картинками з інтернету? Декан, лояльний у багатьох питаннях, цього разу поділяв його думку. Інтернет, хоча був і не найкращою альтернативою живій медичній практиці, все ж таки стабільно використовувався у викладацько-студентських комунікаціях. Коли куратор групи третього курсу зазирнув до чату групи, виявилося, що від його імені повідомлення про відміну практики отримали всі студенти. Як це сталося, він не зміг пояснити і зробив те, чого не робив досі ніхто із його колег. Звернувся до кіберполіції Михайла вирахували швидко Технічно це була витівка його друга Хлопця, з яким він разом винаймав кімнату Той місяцями не виходив на двір Зате міг зламати будь-який месенджер у один скліп ока Зробив він це звичайно ж на прохання Михайла Виліт з університету здавався неминучим він не знав, що саме його врятувало. Чи то розпач матері, яка три дні проплакала у декана у приймальні, чи лояльність декана, чи його власний відчай. Провівши іще кілька безсонних марних ночей, Михайло таки пішов у морг. Він знайшов директора і, затинаючись, розповів усе, як було. Пояснив, що йому, майбутньому психіатру, Паталога анатомія не стане у нагоді, той слухав його абсолютно байдуже. І навіщо ти це мені розповідаєш? Будь ласка, дайте кілька годин на практику групі найближчого дня. Так, можливо, мене не виженуть. Директор розсміявся. Хлопче, просто змирись із неминучим. Сьогодні виженуть. «Завтра відновлять. Якщо виженуть, до нас прийдеш санітаром, аби робити розтяни!» Побачивши позеленіле обличчя студента, він розриготався іще більше. Михайлу самому здався його вчинок смішним і марним. Ситуація все рівно вирішувалася на адміністративному рівні, але певна втіха у цьому була. По-перше, він сказав правду і йому... По-друге, По він уже годину перебував у морзі І кілька разів повз нього до холодильника провезли трупи на візках, переважно закритих тканиною Одного ж разу обличчя було відкрите Він дивився, як заборожений на обличчя жінки у зашитих ниткою порізах «Що... що з нею сталося?» – запитав він у директора пригнічуючи напад нудоти. Автомобільна аварія. В обличчя потрапило дуже багато скляних уламків. Директор раптом хитро примрушився. Зважаючи на те, що ти мені розповів, тобі потрібна шокова терапія. Зараз будемо зашивати все інше. Внутрішні органи теж постраждали. Видовище не для людей зі слабкими нервами. Михайло зблід. «Ходімо, ходімо!» Директор тихенько розвернув його і підштовхнув до дверей приміщення, де проводились маніпуляції з тілами. Впродовж наступної години санітари розтинали труп, витягували внутрішні органи та викладали їх на секційний стіл. Лікар тільки наприкінці зробив уважний огляд і надав свій висновок. Кілька разів протягом цього часу у Михайла були позиви до нудоти від запаху крові, що згорнулася із домішками формаліну. Але паталогоанатом тільки підсміювався. Здається, саме впродовж цієї години Михайло усвідомив, що міг би працювати із померлими. Але суть не в тому, що він може, а в тому, що хоче. Інтерн сьогодні. «У нас є один пацієнт», – продовжував головлікар. «Це хороша людина, мій колега і друг. Колись зі мною трапилася така ж історія, як і з вами, тільки часи були інші. Він був моїм викладачем і захистив мене на якійсь там раді кафедри. Ми потоваришували. Він старший. Але одружувалися ми майже в один час. Він був дружком на моєму весіллі. Потім пішли діти. Його єдиний син Сергій був пізньою дитиною із купою болячок, але дуже здібною. Святослав Валерійович глянув на Михайла. Здібною, допитливою та цілеспрямованою, як ви. Був? Він помер. Тож пацієнт тут через смерть сина? Нервовий зрив? Офіційно так. Щось у його словах змусило Михайла подивитися на лікаря. Через професійну маску проглядав глибокий людський смуток. А неофіційно? Він його вбив. Що? Як? Ін'єкцією. Пацієнт у цьому зізнався? Його слова чув лишень я. Після цього він мовчить. По-перше, остаточно я не впевнений, що він каже правду. Можливо, це реакція самозвинувачення. І головне, ну для чого це йому? Він любив сина. А навіть якщо це зробив він... Лікар перестав крутити ручку і міцно стис її в долоні. Я ж казав, він мій друг. А що поліція? Його син робив собі уколи хлориду калію від ниркової недостатності. Там вирішили, що смерть наступила від передозування. Все на користь цієї версії. Але ви сумніваєтеся? Ні, я певен, що це він. Але я не можу цього прийняти, навіть якщо він і вколов йому ін'єкцію помилково. Та ні. Навряд, він лікар із півстолітнім стажем. Він був адекватним, принаймні до того вечора. Мені важко все це прийняти, і мені потрібні відповіді. Розумієш. «Що ви від мене хочете? Ти займатимешся переважно ним. Інші обов'язки по мінімуму. Я не можу звільнити тебе від усього, аби не викликати підозру колег. Тому рутину інтерну теж треба виконувати. Але мені потрібно, аби ти йому приділяв особливу увагу. Заходь частіше, розмовляй з ним». Але ж він нічого не розповів вам, а ви його старий друг. Він тому й не розповість, що ми вже давно дружимо. Чоловік у кімнаті здавався старезним дідом. Його худі руки були заклеєні пластирями. Медсестри ніяк не могли потрапити голкою у вену, аби поставити крапельницю. На плечі спадало довге волосся того ж димчастого відтінку, що й борода. Був час вечері. Більшість пацієнтів ходили до їдальні на першому поверсі, але цей не виходив із палати і не їв. Він нерухомим поглядом дивився на протилежну стіну палати. Михайло торкнувся його холодної руки. Пацієнт перебував у каталептичному стані. Був застиглим як воскова фігура. Вперше до особливого пацієнта вони приходили вдвох – головний і він.